у нову, придуману для нас біографію, у свою легенду. Десятки людей трудились над кожною такою легендою, звіряючи імена, факти, деталі. Найближчою метою була легалізація у Кракові. Легенди мали виправдати в очах окупантів наше перебування у цьому місті. Так мій помічник-гроза за легендою, житель міста Львова. Він нібито працював на одному із заводів, утік від більшовиків. Радистка Груша, за новими документами, Анна Молодій, виховувалась у дитячому будинку. Із Вінниці була відправлена у Рейх. Працювала в Берліні на воєнному заводі. І з роботи за станом здоров'я звільнена, тепер добирається додому. У груші папери комар носа не підточить, а у свайс німецьке посвідчення, медична довідка, штамп, печатка – все справжнє. У ту хвилину, коли я здавав свої документи у штабі фронту, вмер і в мені Євген Степанович Березняк. Народився... Голос для своїх капітан Михайлов. Він же за легендою Володимир Гурський, безробітний бухгалтер. І от ретельно розроблена легенда про бухгалтера вщент перекреслена вона ніяк не в'яжеться ні з пістолетом, ні з гранатами, ні тим більше з батареями і грошовими знаками. Спокійніше. Спокійніше. Тебе не розстріляли і ще не допитували. Певно чекають вказівок зверху. Яка в тебе мета? Вижити. Обдурити, перехитрити гестапівців. Про це. І тільки про це. Думай. Твоя явка рибна. Рибна під Краковом. На землях так званого польського генерал-губернаторства. А ти в обершлейзені Верхній Сілезії. Це Рейх. Кордон Рейху посилено охороняється. А що, коли б гітлерівці самі перевезли тебе через кордон? Цього і домагайся. Краків. Звідти рукою подати до явочних квартир. Отже, краків. Рішення приходить в одному слові – марш-агент. Всю ніч шліфую своє зізнання. Зважую кожне слово. Пробую на зубок і так, і сяк. Не досолити погано. Пересолити, як кажуть поляки, це занадто тон є здорово. Зразу скиснути і зізнатись. Ламаний гріш такому зізнанню. Фашисти знають, наші люди вміють тримати язик за зубами. Який же вихід? Набити собі ціну? Так. Показати, що мають справу з особистістю, а не з покидьком. На першому допиті як би не мучили. Мовчати, заговорити на другому, і так, щоб повірили, не страх, не слабкість, а тверезий розрахунок, інстинкт до життя змусили це зробити. А чи витримаю? З дитинства відчував фізичного огиду навіть до самого доторку непроханої руки. Звичайно, траплялось, а з ким із хлопців цього не буває, і давати бубний, і одержуватись здачу. Але чесний бій, навіть вулична бійка, одне, інше, коли тебе б'ють, а ти не можеш. Під час Дніпропетровського підпілля били мене при арештах поліцаї, били слідчі на допитах. Але з розповідей Олега, мого товариша по розвід школі,